אוהב טהר לב, חן שפתיו, ראהו מלך. עיני אדוני נצרו דעת, ויסלף דברי בוגד. אמר עצל, אריב החוץ, בתוך רחובות ארצח. שוחה עמוקה פיזרות, זרות, זעום אדוני ייפול שם. איוולת כשורה ולב נעה, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. עושק דל להרבות לו, נותן לעשיר, אך למחסור. הט אוזנך, ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. כי נעים כי תשמרם בבטנך, יכונו יחדיו על שפתך. להיות בה' מבטחך, הודאתיך היום אף עתה. הלא כתבתי לך שלישים, במועצות ודעת? להודיעך קושט אמרי אמת?